Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura Quarts Amunt a Domenys Ràdio. Avui fem el dotzer programa de la segona temporada de Quarts Amunt i avui fa just quatre mesos que hem estrenat les noves xarxes de Quarts Amunt. I a part d'agrair les mostres d'Efecte Rebudes durant tot aquest temps, volem fer un petit repàs amb vosaltres de com ha anat tot aquest temps. Anem al Leo. portem 4 mesos amb les noves xarxes i fent una recopilació de dades portem, atenció, més de 300.000 visualitzacions i més de 200 hores de reproducció de vídeos que duren un minut. 300.000 visualitzacions en 4 mesos és una autèntica barbaritat. Podríem dir que actualment cap mitjà de comunicació a temàtica castellera els té i d'això en té molta part de culpa el meravellós equip de Quarts Amunt, del que cada dia estic més orgullós. Senyor Eduard, Champs, Laura, David i Gil, si us plau, un fort aplaudiment pel meu Aquí equip, estem, no? Aquí estem, Gerard. Si ho comparem amb xifres de l'any passat, ah, és una bogeria. Estem de mitjana sobre les 17.000 visualitzacions setmanals i el rècord de l'any passat eren 3.000. Pràcticament sis cops més cada setmana que el rècord de l'anterior temporada. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes. Vosaltres sou quarts amunt. Us recordem que si encara no ho heu fet podeu seguir-nos a xarxes allà trobareu tot el que anem fent i les novetats que estan per venir que en són moltíssimes Per cert ja sabem que som molts els que ho sabeu però a part de la secció de Castellers sense fronteres hem estrenat una altra exclusivament per xarxes on cada dilluns i dimarts com a molt tard pengem tots els castells fets per les colles durant el cap de setmana No és un baròmetre, no és un rànquing és un recull perquè podeu verificar que han fet les colles amigues i les que no ho són tant també volem agrair tant a Embotits Bondó com a Caves Market la confiança amb nosaltres. I, hòstia, poder fer un programa com aquest amb la panxa plena d'aquests embotits i d'aquest Cava és tot un luxe. Què us ha semblat a l'embotit i al Cava, senyors i senyores? Encara no l'han provat perquè han arribat molt, molt, molt, molt molt justos però de moment bona pinta, no? Boníssima el pinta. Per veure'l programa va picant. Està bé. Top. Top. Um, volem recordar que ben aviat també traurem El merchandising de Quarts Amunt Que podeu trobar pràcticament de tot Mocadors, llibretes, encenadors, enganxines Si voleu ajudar que aquest projecte segueixi endavant Compreu el nostre material Home, que està molt guapo Recordeu que és un projecte totalment autogestionat I amb un únic objectiu Donar veu a qui no en té I passar-nos-ho bé fent-ho Així que si ens voleu veure per les places Foteu-nos un cop de mà I compreu el material de Quarts Amunt Bueno, i avui què? Avui que tenim? Avui tenim, com sempre, un autèntic programàs. Un programa que ens fa molta il·lusió. Avui tenim a la taula representants d'una colla que ens cau molt, però que molt bé. Gent molt ben parida, que des del minut 1 de quarts amunt ha estat al nostre costat, ajudant-nos en tot el que hem necessitat. Parlem també d'una colla que no para d'evolucionar i de créixer, tant a nivell de castells com a nivell social. Una colla que no para mai quieta. Una colla que s'ha convertit en quelcom més que una colla castellera. Podríem dir que són una de les entitats que més dinamitza la vida social del barri de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Avui tenim amb nosaltres a la colla castellera d'esquerra l'Eixample. Tenim els Escardats! Endavant! Avui ens acompanya una bona tropa. Tenim l'Albert, el tresorer, el que controla els quartos. Tenim l'Aida, la cap de colla. Tenim a l'Enric exsecretari, excap de pinyes, tu ets el ex-ex-ex, vale? I tenim la Lali, també l'expresidenta, la, però tu segur que segueixes ahí uh, moviendo el cotarro. Una miqueta. Una miqueta. A més, gemelles, coneixerem els objectius d'aquesta temporada i anirem descobrint cosetes més que interessants d'aquesta colla, de la que només podem dir coses boniques, com per exemple Aquesta. <fixi> Avui, 3 de juliol, és un dia important i amb els escardats la farem molt, però que molt gran. Compartim taula amb els nostres amics de l'Esquerra de l'Eixample, una colla jove i molt agradable. Nosaltres som uns enamorats de les filosofies de les colles joves de Barna, per com sou, pel que feu i per com ho feu. No només importen les construccions, sinó la lluita i l'empremta que el barri deixeu. Sou gent amb principis, amb ideals forts i marcats, que no es deixen influenciar pel ritme trepidant de la capital. Sou gent que honoreu els principis de la colla i del barri. A vosaltres no hi ha qui us pari. Visca l'esquerra de l'Eixample, visca els escardats i visca la Catalunya real, la de poble i la de barri. Com esteu creixent, eh? Estem molt contents que esteu avui amb nosaltres. Sabeu que els minyons i quarts amb uns us estimem molt. Menja la Laura i l'Anna, que avui ens han donat planton. Per nosaltres sou gent i una colla molt important. Quan ningú ens coneixia, ells ens van ajudar. Ara que ho estem patant, el mínim que podem fer és deixar-ho ben clar. Poques colles ens ho han posat tan fàcil. poques colles han sigut tan agradables. Poques colles, ga... poques colles gaudirem tant com la que tenim avui amb nosaltres. Estan actius des del 2018 i porten camisa Lila. Són joves i plens d'energia com les alcalines Facin castells de 6, de 7 o de 8 És la seva gent que ens enamora Així que el seu les copes i brindem Per la colla més molona Fisca Moltes gràcies pels quilòmetres que heu fet per arribar Aquests detalls són els que queden No m'allargaré molt més que em fico tendre Els cardats aquí a Quarts de Munt Us estimarem sempre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 Benvingut, castellers i castelleres, al test de quarts amunt. Començarem. Nom. Laia. Henry. Aida. Acedo. Edat. 30. 31. 29. 28. Lloc de naixement. Barcelona. Granollers. L'Espluga de Francoli. L'Ignas del de Francoli. És una colla de barna, però només n'hi ha una que seguida de barna I de fet, només sí. arribar han començat a rajar la barna Després veurem què està passant A veure, que ja, ja mirarem sí. què és el que hi ha Dolç o salat? Salat Dolç. I s'estan fotent l'embotip que no veig Sí, sí, ah, sí, sí El dolç, molt, ara Plat de menjar preferit En aquesta època, el gazpacho El kebab de postdiada bé. Bé, bé, bé, bé La lasanya de la mama Arrosa la cubana Mar o muntanya? Muntanya. Muntanya. Mar. Bof, muntanya, 100%. Virtut. Organitzada. Uh, saber escoltar. Buscar-me les castanyes per solucionar les coses. Saber fer riure. Bé, bé molt bé. Defecte. Que ho vull tot per avui. Uh, intentar complaure sempre a tothom. Ser una mandrosa. Sí, ser sí, una mandrosa. Un <s> mandrosa. <'ha> <s 'ha> Seny o rauxa? Seny, Seny. Depèn del dia, no? Sí, sí, sí Rauxa Ets supersticiós, supersticiosa? Sí Una miqueta En castell, sí No Pel·lícula o sèrie preferida? Shutter Island Oh, uh, bona One Piece Peaky Blinders mm. ah. Escena dels anells, molt bé Aficions a part dels castells? Yoga Uh, curses d'orientació La lectura Curses d'orientació T'ha influït a la teva vida personal ser casteller o castellera? Moltíssim Sí, moltíssim Home, jo no tinc per re, temps per res més llavors, mm. molt. De poc tinc assaig, eh? No. Sí, jo crec que no soc qui seria ara sense els castells M'agrada el que has dit Què és el més important per tu d'una colla castellera? El caliu La filosofia L'actitud de la gent tot el que no són els castells. Un moment. Uh, els, de, els banderes del poble Poblesec ens els estimem moltíssim, moltíssim, però... Amb els 5 minuts que portem de programa Escardats i ja els està passant la mà per la cara Me'n recordo que amb el que van fer a l'Àngel Que no sabia ni què dir, només deia Barça, Barça, Barça Sí o no? Aquesta gent sap respondre Poblasec, espavileu L'altre aquí, que si Poblasec antifeixista Molt bé, tio, però no estem fent un míting polític La mare que els va parir, és del Poblasec A més que ens va apretar molt, no? Ens va apretar moltíssim eh? Poblasec, segons merdes Vinga, va. Ja Nosaltres ens Els estimem no, els també. Per això tenim aquest vídeo eh? sí, sí, sí. Seguim, seguim que bel capcid si de Carbos. Gran Prix. Oh! <susurra> oh! oh! No, no, horror. <susurra> no. Cal, és que és el Grand Prix de la Marinera. A, a calat, a galardó oh, de Omeo. A, a Clar, he viués la pancarta, però la pancarta bastant estar molt eh. Sí, sí, oh no, el missatge calat. A calat, a calat. Ehm um exclusiva Volona exclusiva yeah. aquí de l'equip de quarts amunt hi han due persones que van anar a participar sí. Al Gran Prix no va ser ell no va servir. Eell podia fer de bolo, humà però no no el van deixar. Tenim allà el xs i la Laura que, que van participar no direm com han quedat. Haureu Bye. de veure-ho que quan surt això el 5 d'agost oi 4 d'agost 4 d'agost veureu Tots... com ho va fer els nostres companys a quarts amunt que ho va fer l'alcalde. Oh, Ó, vam aquí hi tipo... és esteu convidats. Farem vale. farem alguna moguda, algo farem, algo farem, sí. Un sí, aplaudimen sí. Gerard per ells, Per no? gran prix. No, per els nostres companys. El els nostres companys sí. Vinga. Sí, sí, sí. Aquí som molt d'aplaudir aplaudir, eh. Ja va este guay, ja va aplaudir un sí, par tots. Saiguem, sí, sí. saiguem. Sumi. Sí. De cap quan, quan sí, uh, Música uh, Fa una setmana just em van dir Que hi havia una escola de música tradicional uh -huh. Que feia en gralla I a l'asset setze músics ho van estar comentant I just van dir a l'Arbós i vaig dir Hosti, Llavors Hòstia, vaig fer el fill I que ho estaven fent molt bé que, uh -huh. Una gran diada uh -huh. Història Molt bé ja, Aquesta resposta l'hem tingut moltíssimes vegades vos és història És guai ser història Però molt a més ser present doncs pues vinga, tot arribarà, tot arribarà I si tinc Minyons de l'Arbós? No miris No miris que estaves mirant <ríe> eh, Fins ara novetat vale. Ara a veure Va, A veure què veig, molt bé Sí, jo diria quarts amunt Jo també, descobriment d'aquest any No us tenia massa controlats mm -hmm. Sí, sí, literal, literal Clar, Les colles de, de Barna, les colles sobretot joves eh, Minyons de l'Arbós Per per ficar-vos una mica en context la cinquena colla més antiga del món casteller per davant només hi ha les dues davals de Nens del Vendrell i Vilafranca A partir d'aquí tota la resta Però nosaltres sembla que vivim del records Ara mateix estem passant per un moment molt, molt bo Sí que estem fent castells de set però molt bàsics Escardats ens heu passat la mà per la cara Jo recordo Escardats que us vaig venir a una diada Que aneu amb camisa blanca Que va oh. ser a la trobada on, No sé si aneu amb camisa blanca o no Va ser a la trobada de Colles en Formació que després va caure un diluvi universal on sí, ja hem de ja que... marxar per potes i ho segueixo des de, des de llavors um, Milions d'Arbors és una colla històrica aquí s'ha fet el 4 de 8 és el poble més petit de tot Catalunya bé, bueno, de tot el món, han fer un castell de 8 s'ha fet la Torre de 7 es fa una de les diades més importants del món casteller però ara mateix som, som història així que està guai que colles joves com vosaltres, gent de, de Barcelona mica en mica vulguin anar descobrint i si Déu vol, aviat aviat Potser ens veiem en una plaça. Ho deixo, ho deixo fins aquí. Home, seria xulo. A veure si l'Anna apreta una mica <laughs> i veniu. Com i carandari. Seguim. Amb quina colla faries una actuació conjunta? Chiquets si de Copenhague. Macos, van fer. Maquíssims. Els Anem... hem tingut a m'entén, eh? Sí, van intentar fer el castell de set, però no... Sí, sí, sí. No. Jo també anava per una internacional, però més lluny. Jo anava pels castellers de Tòquia. Vale. Aquí t'hi podem acompanyar, si vols, ah. també. <laughs> Jo Me'n vaig una mica a dià de S Somnia, eh? Jo ve de Tarragona. Vale. Guapo. Jo xicquis de Granollers. Ah. Cap a la meva terra me'n vaig molt bé, molt bé. Referent casteller. Clàudia Baus. Qui és? Clòvia Baus és la nostra expressi abans de mi mm. i va ser la primera persona quan vaig centrar a la model, que és on nosaltres assegem... Que no és a la presó, eh? eh. Vale. Sí, sí, sí. Sí, és a la presó, però vas entrar a fer castell. Exacte, vale. sí, exacte, sí, exacte. Vale. Sí, sí, sí. eh, va ser la primera persona en trobar-me, ara és una amiga i per mi referent en tot. Molt bé. Sí, jo de dins de la colla diré... Uh l'Albert, l'Albert Acedo, que està mm -hmm. aquí, perquè quan vaig entrar a la colla eh, i ell també, ell ja tenia una mica de bagatge casteller i volia que m'ensenyés tot el que sabia. I de fora a la colla diré el xus de Cargolins d'Esplugues, mm -hmm. que ens ha ajudat molt, sobretot quan jo estava Pinyes amb el tema dels castells per sota, que allà manejan mm -hmm. una mica. I... Sí, saben de què va la història d'Esplugues. Sí. Les jo diré Aina Mallol. Vale. Perquè jo vaig entrar molt ràpid dins de tècnica, llavors havia d'aprendre molt ràpid i el que vaig fer va ser agafar totes les diades i documentats de la xarxa i anar allà a prendre totes les correccions i els comentaris. Tot. Llavors, mm -hmm. per mi ha sigut un altre referent. Uh -huh. sí, jo, jo, jo no sé molt de Castells, però jo crec que tot el que sé l'hi dec al meu germà. Llavors, diré que és el meu referent. Sempre. És una pregunta molt guai, perquè quan els castells ocupen una bona part de la, de la nostra vida no? i és una molt profund jo sempre dic que quan una cosa és molt important i una cosa és molt potent quan no saps explicar paraules el que t'aporta, no? a mi em pregunten què és per tu fer castells són tantes coses alhora que no et sabria dir potser em quedaria encallat parlant um, i és una pregunta molt guai que quan responeu, la gent que, que ho escolta es fica molt contenta, no? escoltar que sou el vostre referent s'ha parlat molt també de com a referent i sobretot referent femenil a Maya Comas dels Minyons de Terrassa uh, la setmana que ve tindrem aquí a la, a la Maia Comas i al Ramon Codines de Minyons de Terrassa uh, que fa molt temps que la Maia no va per les ràdios i ens ha dit a Quartzamon us un forat seguríssim i la setmana que ve els tindrem per aquí tinc sí, moltes ganes de veure-los ho sí, una autèntica sí. follonera la Maia eh? L'apretarem una miqueta, Gerard? L'apretarem molt eh? L'apretarem molt, molt, molt, molt. Eh, eh, Tinc una primícia, em sembla, em sembla que el nostre col·laborador eh, en Pep Bundó volia estar present Ah, sí? Sí, sí, sí, sí això, això, això sí el convidem Vinga, Pep, molt bé. Això sí el convidem no, no, no. oh, bueno. S'ha ofert voluntàriament Bé, ho bueno, veurem, Sí, que els que venen després de nosaltres són eh, millors de Terrassa Venen llegendes de Minyons de Terrassa sí, correcte, correcte. Correcte. correcte No, perquè al final Nosaltres sempre ho Que el programa aquest es deu a les colles petites I la nostra raó de ser és donar veu a aquells que no en tenen Minyons de Terrassa ja en tenen molta de veu No els hi fa falta quarts amunt És que ara mateix no, no ho esteu ballent, Però aquí, mentre parlo jo, s'estan fent i estan fent històries Minyons de Terrassa no els hi fa falta teloneros i si els hi fessin falta, què millor que, que escardats? Què millor? Vam tenir una, una diada amb, amb, amb ells, fa poc. I... Vosaltres no què no. dieu, minyons o minyons de Terrassa? Jo ja soc de rumba. Que diao. Mintent Tarrasa. Vale, tu seguix. Sí. No, jo, jo. Precisos cal haver perquè hem estudiat una mica Barcelona. Vale, bueno, aquí. és el cas a la fe. Sí, sí, sí. Per això responem tan ràpid, ho veig, i tant. És que esteu a topes, sí. sí estem a tope. Molt bé. En feta altres hores. Un hora sigut... de coixa. Al d'és més ràpid, fins al dia d'avui tenim. Bueno, s'està allargant, perquè estem aquí brindant i estem fent històries, s'està allargant però no. Anem... Cosa que no havia passat mai al plató. No. no. Sempre ho viem fora i aquí heto quin plató que ja que no s'ha filmat això. Bueno, la Gelu ah, sí? oh, de... va estar després vaureu per charlas. Vinga, sí, va, som-hi Comencem a portar una miqueta eh, 3 de 9 sense folre o 3 de 10 amb folre Sense manilles, eh? Ojo, eh? A veure, és que nosaltres som, som de la Còlida Castellera de l'esquerra d'Eixample sí. Llavors, això... Però, bueno, et diria amb folre 3 de 9 sense amb, amb folre. folre 3 de 9 Jo... la meva cultura castellera tampoc és a 3 de 9 sense folre, perdona sense Folra. Sense Folra. No tinc gaire idea. No, no m'hi he trobat, no era de... Llavors... És complicat, no és castell, aquest, dai, no. el que faci són castells mostotxos, sí, llavors... Jo em sorprendré i... Sí. Tres de nou net. Tres de naunet. Tres de deu en Folra. Tres de deu en Folra. Clar, aquesta pregunta es fa... Tres de deu en de Folra és un castell inèdit que no s'ha fet mai, però hi ha colles que se l'estan plantejant, colles que estan per aquí la vora, al Penedès també, se l'estan plantejant i el tres de nou net s'ha fet, s'ha fet i és una autèntica bogeria de fet, deixa'm dir una cosa Digue, ja ja. Vaig, anar, perdoneu, eh? vaig anar a Covelles a la platja i vam anar a fer un vermut a un bar resulta que ens vam trobar entrem a pagar i ens vam trobar uns quadres allà de, de castells uns castells molt guapos i dic, hòstia tio, què, què són aquests castells? i diu, no els he fet jo hi havia un 4 de 9 net, hi havia un 3 de 10 hi havia una torre de nou amb folra i manilles i el tio, que de fet la meva parella es va enamorar d'ell, un, un, un tio de la República Dominicana, molt guapo, ell va ser, va pujar al pis de sisens, del 4 de 9 net, el primer de la història de les joves de Valls i ens el vam trobar allà, sí, I, des de, sí, no, i ens està escoltant i volia enviar-li una forta abraçada una abraçada des, sí, des de home. quarts amunt sí. vinga eh, primer record casteller que et vingui al cap eh, el meu primer assaig a la model i el postassaig uh -huh. Són macos, són macos. Uh, Fent espatlleres en els de darrere del Mercadona en un parc random de, de, de l'esquerra de, de la xarxa de Déu. Jo he de dir que vam començar amb la Laia just el mateix dia, llavors el meu primer record també és doncs, l'assaig a la model i el postassaig de després, que també són molt guais Jo un assaig l'últim assaig de temporada de replegats va ser el meu primer assaig mm -hmm. la meva plaça preferida. A l'esquerra de l'Eixample no tenim places. Mm -hmm. eh, per tant, diré els Jardins de Montserrat, que és el que tenim més a prop a una Què plaça. Què vol dir que no teniu places? No hi ha places. No ha places. o carrers o tallar unes cruïlles oh, vale. o, o una plaça amb perterres i, i arbres. Però no hi ha places com a tal. No hi ha places com a tal. Amb no. nom de plaça hi ha plaça Doctor Leta Mendi, que és no el vale. Carrer Aragó. Vale. Però, però que, que no és no plaça. Tallar-lo seria complicat per, per poder... Clar, Carrer Aragó podríem dir que és com tot l'Arbor junt. <laughs> No? Si és que, ah, sí. que nosaltres a sobte no sí. hi ha places no, clar, clar. I, no, no. General... Hi ha champlans oh, Són de, de la capital som... Nen. Nosaltres som del paradès, som de poble clar. Evidentment, bueno, diem som pixapins tio. Ho som, ho som, ho som Doncs pues ja sí. està uh, uh, Sí, presa preferida uh, La dona i l'ocell En el parc de Joan Miró mm -hmm. Jo tornaria a Jardins de Montserrat és que és bona, aquesta. És que hi ha sombreta. Sí, sí, jo me la quedo, també. Sí? Sí, sí. Per sí. fer castells, diem, eh? Però sí, sí, no sé sí, què sí. feu als parcs, vosaltres. És <ríe> es que es veia, es veia tot encarmelats, i <ríe> no, clar, no sé, clar, clar, la pregunta clar. potser no l'hem entès. Hombreta, que si tal, sí, bueno. i tal, Però, i tal... Home, amb la calor que fa, molt no, sí, millor ombreta, important, eh? Important, important. Vinga, vinga. Tot i que avui portat la pluja des de Barcelona, que sí, ha hagut una sí. monumental, eh? Mare meva. Vinga, actuació que més t'ha marcat? La meva primera plaça Sant Jaume. Mhm amb la diada del primer castell de set descarregat on jo era cap de pinyes mm -hmm. jo també comparteixo diada en primavera de fa dos anys, és on vam descarregar el primer 4 de set, i bueno sots cap de colla, i fantasia jo abans de ser descarregat, jo era de xics de granollers llavors vale. ja recordo la meva primera diada amb xics de granollers que em va venir a veure el meu avi aquest mm -hmm. és el meu record més, més tendre sí Actuació somiada. Actuació somiada a nivell casteller, a sí, nivell de... Sí, a nivell de, de colla. De colla. Una, en què siguem els màxims possibles la gent que ja no ve sats, però que, que també segueixi venint i, i portant reptes, ara, no sé, un set de set, una torre de set... No clar, sé, que nosaltres cosetes. hem vist cosetes. Aquesta gent va molt forta. Bueno, bueno. Sí, va molt forta. Després sí. en parlarem, va, va. Ara els veig més sueltos que abans. Bueno, el capa, clar. <laughs> mol, mol, molt justet. No. Ara sí, els veig més sueltos. Sí. Sí, sí. Això, després en parlarem. Vinga, ja, vinga, vinga, vinga. Um, sí, jo és que no ni em miraria amb els castells o sigui, una actuació on no descarreguem tot el que ens haguem proposat Això ja ho fem de normal uh, uh, uh. Vale. Però per mi qualsevol actuació on descarreguem tot això i hi ha una festa xula després és somni ah, Val. vale. Lo bo és la festa eh? Lo bo, sí. és el, el, el, el que va posdiada Jo <laughs> et diria que ara mateix una diada amb tot de set i mig Vale. on no necessitem ajuda d'altres colles Què vol dir 7 i mig? Explica'm-ho 7 i mig seria 5 de 7, 7 de 7 Torre de 7 o un 3 de 7 amb Pilar Maco. alguna cosa així on l'important és ser tanta gent d'escardats que no necessitem ajuda a la pinya déu nhi tens uns conceptes molt clars, eh? Sí, sí, sí. De, de veritat sí, sí. que sí. Que a mi això d'una torre de set, set i mig, a mi m'ha fet un mal al cor. Bueno, sí. <laughs> jo si jo pensava ja, ja, que tu. Ja, el ja ets confia de vuit. Ja, quina eh? enveja. Quina anem a afirmar enveja? una cosa. Vinga, va. Aquest any fareu el set de set, que ja ho sé. El dia que descarregueu el set de set, tornareu a quarts amunt. I farem un bon pica-pica sí. Firmem, ens donem la mà Firmem, Vinga, Gil, sí, sí, sí, sisplau, sí, grava aquest moment Digue-li amb el Pep i amb de que, Bueno, noi, ja ho veus, com va vale? Els cardats ja podeu començar a venir a saig, que si no, això <ríe> malament eh? I jo, posats a somiar, vets en els meus somnis un 4 de 8 però... vale. Dona-li claro. un parell d'anys claro. O 3 vale. Un parell d'anys Castell, què t'agradaria fer? doncs aquests que hem estat parlant, no? un 7 de 7 que així són més mm -hmm. però a nivell teu, eh? a nivell individual ah, sí. un castell que t'agradaria fer doncs pues sí un 7 de 7, sí. 7, de 7? Mm, un 3 de 7 amb agulla fent de primeres mans visualitzeu, castell que m'agradaria fer i visualitzeu Ah, jo podria dir també un 4 de 9 sense folre però sé que no el faré mai llavors, sí, clar, quaren, Gerard, jo em puc visualitzar quaren. fent de segon d'un 3 de 10 però no el faré mai llavors. ni ho d'en Geneta, mira com estic bueno, lògicament bua, jo no et sabria dir, eh? hi ha molts castells que m'agradaria fer ara mateix jo crec que sí, que optem pel 7 de 7 a tope i, uh -huh. i allà vull estar molt bé jo sóc molt fan dels castells per sota, ja fa bastant de temps que ja no en fem, Us m'agradaria recuperar una mica 3 de 7 per sota, per exemple, o no? sí, sí, sí, sí. Eh? Però pues jo em vaig saltar el protocol avui Jo també estic, deu ser el cava I Deu ser el cava, Gerard No m'has de demanar permís a mi per saltar-te el protocol Bueno, però som pari, sí, sí. I com que t'he criat avui em puc permetre el luxe De, sí. de fer-ho bueno, Digue'm-ho tu, Gerard, quin ja. castell t'agradaria fer? A mi? Amb sí. minyons de l'arbós, eh? Evidentment, minyons de l'arbos sempre El 4 de vuit i descarregar-lo 4 de vuit jo també I és un missatge Pel Josep Maria Vera que tirem endavant el 4 de 8 4 a, 8 a terços eh? <ríe> Bueno, vinga va Colla preferida part de la teva Millions de Terrassa Molt bé Descargolats què és Descargolats? Ah, sí, jo m'he quedat així. Pensa que a la, Des, estàs al Penedès, zona tradicional, i, i estàs dient aquí noms que potser quan surtis et tiren... No sé. A veure, has fet 80 i pico de quilòmetres i Descargolats i ens hem quedat aquí, Dà, que no tio, sabem per sortir-ne. Què, què és Descargolats? Explica'ns. Descargolats és la nova colla universitària de Barcelona. Vale. Vale, vale, han començat vale. fa, fa poc i tenim moltes persones de la colla vale. que en formen part vale. i és xulo anar veient com també la van creant des de zero i van... Vale, una abraçada d'escargolats, eh, que no és no malinterpretar bueno, Ara sí, però jo, jo pensava que ja m'estava insultant Fic descargolat tu, escargulat, tu escargulat, tio Què t'has pensat, tio? Arriba tard i encara, ha, clar, clar, encara, encara ens i, insulten no, Descargolats ah, una, no. una mica sí, però bueno, vinga Jo ve de Tarragona D'acord vale. Jo, la colla castellera al Bas Montseny Hòstia, per què? Perquè, jo, o sigui, jo sóc d'Alinars Tu ets de molts llocs, tio, dit... No, no, no, no aviam, aviam, aviam, aviam, aviam. Sí, sí, Tu ets sí, del sí. món Jo soc d'Alinars, llavors, vale. que quedava més pròxim d'Alinars en el seu moment, quan vaig començar a Castells era els el xics de Granollers vale. Però ara, des de fa om, uns anys, ja com el Bas Montseny s'estava movent com la, la colla sí. del, del Bas Montseny i un estiu en el que nosaltres ja no assajàvem vaig anar allà com una mica a fer un cop, no sé, fer un cop de mà mm. com estava, i això va ser l'any que, que van guanyar la camisa Llavors, els hi tinc molt de pressa mm -hmm. i algun moment quan torni a llinàs ja, ja, ja mi passaré ja treuràs el de... cap per allà sí. Molt bé. Junts, eh? sí, de fet també hem actuat junts i actuarem aquest any un altre cop molt bé Bueno, comencem a apretar una miqueta ja sí. i contasteu honestament. Eh? Colla que no et cau gaire bé. Aquí el compta, eh? passar a palavra... No no, no, no, no. No, no, no. Muntem tard pinyes i aquestes coses. Però... Colla que no et cau gaire bé. Azos. Ei, eh, a, veure, a veure, a veure. Arreplegats. Arreplegats, vale. Sí. vale, vale, vale, vale. A mi tampoc em cauen bé. Molt bé. Aquí tenim... Mm -hmm. um, com, a colla, com a colla Com a colla, sí Sarria Ui, ui, ui, ui, ui. ui, ui, ui, ui Un moment, un moment, que és que m'està passant el fet <ríe> veu, veu, veu, veu una miqueta És que, <ríe> que l'hem liat, avui l'hem liat No, mira, hòstia, és que amb Sarria tenim molt bon rotllo no Sí, tal, sí, per que això t'ho dic, Gerard De fet, al giro, ex cap de colla Parlem quasi més que amb la meva dona Um, ens han convidat de fet anar a una estada, no sé si l'estic liant o no una estada que fan al Vendrell el 6 i 7 de, de setembre a fer com una taula rodona, bueno, ens conviden a moltes històries aquests de Sarrià, Expliquen si sisplau plau perquè no acabeu bé Sarrià, perquè són de Sarrià potser. Has obert no, un maló eh? Clar, jo li vaig dir quan el vaig conèixer que Sarrià... Pregunta-li per mi... sobre nosaltres. Jo, jo, jo, jo. No, no, vull que em contesti. Sarrià vindrà. Aquest estiu vindrà. Vindrà. No, top, top. Que vindrà, vindrà. Digues per què, perquè son... és Espanya, no, Sarrià, ja, podríem dir-ho. No, no, eh, és una colla... Bueno, es va refondar, però vale. van començar eh, un any abans que nosaltres, vale. i dins de Barcelona era la colla mh, diguéssim, més similar que teníem. O sigui, mm -hmm. a nivell... A colla, en en el punt de nivell de castells que anàvem fent mm -hmm. sempre anaven com un pas per davant uh, perquè havien estat arrencant abans i, um, i sempre hi havia aquest pique ¿sà? No, de, perquè sí. no ens picarem amb, sí, sí, amb sí. Sants o amb Barcelona no? claro. <laughs> llavors uh, hi havia aquest pique i tal però bueno, també hi han hagut cosetes pel i tal però mm -hmm. jo la gent de, de Sarrià hi gent que me l'estiu moltíssim o sigui, una, una mica també a nivell de meme però sí que Va, hi ha eh? aquest pique sant no? i llavors colla, colla que em dius així rival o tal dirasal. Saria acabar molt forts, també, eh, que Sí, sí, per això ja, també, ha, sí, sí. Que els fa, Pari. A justament diria. Vale. Jo sóc equip equips eh? sí. ets a equips Arrià. Anti-Arrià, sí. Anti-Arrià. Sí, Anti o sigui, estic com, com el sí, vale, sí, i ara expliquen per què no et cauveis a Arrià tu. Sí, jo crec que és més també com per com apareix la nostra colla com, com una mica hem tingut conflictes territorials una mica des del principi i això mm -hmm. com Ara és potser com un com un meme, una mica, de que ens portem malament, però, però sí que és veritat que hi ha gent que no... que no ens portem molt bé. No us porteu bé. Però jo, tota la gent de Sarrià, majíssims, eh? Majíssims. Però com a colla... Sí que vale, és, que com, és... és com... Que hi ha conflictes, us... una mica, però no gaire. Això ha sigut com una punyalada, però després truco a l'ambulància, saps? Sí. És com, bueno, no em caieu bé, sou rates, però bueno, algú em cau bé, de ens agrada tenir-los com a... Està bé. Com a jo crec que sempre tenir el piquesà amb alguna colla és sí, sí. sí jo sempre ho dic, a mi Vendrell no em cau bé estem aquí a la vora, és la colla rival per antonomàcia de, de Minyons de l'Arbós, ja està, no va res per dir-ho no? està bé, és així, I, també, i també et fa superar una mica com a colla seguim millor record casteller el concurset d'aquest any que vam anar per primera vegada sí. uh, la diada de bateig de 2022 on vam batejar la camisa i ens van batejar literalment els bombers ah, sí, eh? a l'aigua és, és veritat, són molt joves vosaltres, com a colla eh? bueno, la vam guanyar a 2019 i va venir la pandèmia Clar. i Hòstia, no vam veritat, poder batejar van engany... fins a 2022 déu nhi jo et diria descarregar el primer 4 de 7 uh -huh. o sigui, allò va ser espectacular on bueno, l'heu descarregar? El, el Joan Miró després de que... Que no és plogués... plaça, eh? És un, parc, és és un, un parc. parc. Ah, és un parc. És clar. que encerren els parcs. Vale, vale. No, està bé, està bé, està bé. Després, si no, t'ensenyem la foto d on el vam descarregar, que és al costat de la pista, que el sostre veu fins aquí i el castell fins aquí. Passeu-nos la foto aquesta, que la... la... Sisplau, sí, passeu-la. Algo passeu, farem. A la Gila ja està tramant, a veure què pot fer amb, amb aquesta foto. I Jo diré carregar la torre de 8 amb els rebregats. Ja, Molt maco clar, És que arreplegats de què van És es que, es que et marca el cor, eh? et marca la vida ja, de, què, de què van aquesta, aquesta gent amb enxanetes de 60 quilos sí, sí, no, És sí, que sí, clar sí. Arreplegats tota la vida és sí, que... sí, sí Va, seguim Concurs de castells Ojo, eh? Concurs de castells, a favor o en contra Amb matisos, a favor Controlitza una miqueta amb... Quins matisos? Quins? Clar, una cosa és la nostra visió que anem uh -huh. i que hi anem doncs, a veure, o sigui, a, a que realment és un dia de festa i de, de poder veure a grans grans castells uh -huh. i, i l'altra és doncs, tot a, a l'apunt ja, més de, compta, de competitivitat de colles que l'objectiu és carregar i no descarregar uh -huh. eh, i tot més sistema de puntuacions sistema més de, de recompenses econòmiques sí. eh, que es posen ja pel mig Total, però a nivell eh? de, de, de festa de, de, de festa castellera a favor uh -huh. Jo amb el reglament actual En contra, també pel tema aquest de L'apuntació dels cartells carregats uh -huh. La trobo excessiva sí. A favor també Amb l'asterisk de canviar puntuacions Vale Jo en contra En contra. En contra. Sí, sí, sí. Crec que és la primera colla A part de, de la setmana que ve Que ja sabem què ens contestarà la mà Ja em sorprendria molt eh, que em digués Estic a favor Però crec que és la primera colla que té un posicionament Crec que bastant clar capa un no al concurs o si hi ha matisos, eh? Jo, Gerard, recordo que, si més no, de les últimes colles que ens han vingut aquí, mm. comença a haver matisos de gens. Es diuen que sí, uns que sí, uns que no, però comença a haver matisos eh, a nivell de puntuació, a nivell de format de, de, de la diada... Sí. Comença a haver una miqueta de rum-rum i sí que ha arribat el moment, crec jo, de començar-nos a replantejar ja uns petits canvis. Aquí queda i la coordinadora farà el que tingui que fer. Però, basant-nos en l'experiència nostra, Gerard, oi que comença a haver una miqueta ja de... No sé, perquè jo parlo de concurs i jo trec pit i Millons de les Boses és la colla que més concursets ha guanyat, llavors. Bueno, fins que el dia que ens superin i diré, a mi el concurs no m'agrada. Ja això és trampa, eh? Bueno. Bé. Molt bé. Mm. Jo volia dir que, que això, que nosaltres, com que hi havia aquest debat general a la colla, eh, l'any passat vam votar, de fet, si hi anàvem o no. Mm -hmm. Clar, perquè va ser el primer any com que teníem oportunitat d'anar com al concurset, també. Al concurset de l'any passat vau entrar empatats amb vós de la Bisbal. Sí. Mm. Nosaltres amb els veus de la l'abisbal tenim molt bona relació també amb l'Eloi Garcia i amb el soci, el president. I us diré una cosa que segurament l'Eloi em matarà. Em matarà, segur. Però, bueno, ja estic Però no bé. ho provoquis. No, perquè tenim com una relació molt sadomasoquista, l'Eloi i jo. Ens burxem molt i ens agrada. Vale. Em va dir l'altre dia Escardats van al concurs perquè jo vaig voler. Oh, Titular. Dia. Com que, que van al concurs perquè tu vas voler? Diu que... Va estar una torre de sis Si tiraven la torre de sis, vosaltres no hi anàveu I des d'aquí us demanaré un fort aplaudiment Perquè l'Eloi no el va tirar Perquè vosaltres poguéssiu anar amb bous de la Bisbal Vinga, vinga Va Eloi, que has quedat bé ara, Jo he de dir que vam anar uns quants A la diada que tenia bous Just abans, l'última que puntuava Per, per veure, veure el... què feien i si entravem o no Bona vam gent, els bous de la Bisbal Va ser una bona diada, una diada sí. molt xula Vinga Sí hi haurà castells 11 pisos? En algun moment, sí. Uf, ho he molt ràpid, eh? Bé, no sí? és plantejable, clar. S'ha de plantejar, si no es planteja mai... O si s'ha de creure que es pot fer, perquè si no mai es farà. Correcte. Uf, veuria una, una brutalitat. No, ara mateix no. Ui, m'encantaria veure-ho. Jo crec que sí. Jo crec que també. Vull dir que cada cop estem perfeccionant més com es fan els castells i no veig tampoc una bogeria. Uh, aquesta pregunta també la fem perquè hi ha, coses, hi ha colles que ja se les han plantejat igual que ens han plantejat el de, o sigui, es plantegen primer treure manilles de castells de gama extra però els castells d'11 pisos ja s'han s'han ficat sobre la taula llavors la, els puntals han arribat per quedar-se i també la mateixa colla que s'està plantejant els castells sense manilles està plantejant els castells de, de 11 pisos arribaran? imagino que sí però és el que diem sempre, tu digue un Montbaix que va fer un castell d'11 pisos no? és com una mica suïcidi, però veurem També al seu moment dia-li a un baix que va fer un castell de deu un no? Llavors... pilar de nou el pilar de nou eh, per pilar. Tot al principi amb una bogeria. Totalment. mel. Fottalit Sabríeu dir-me no, és que està, està que són, en, són uns Hancock pirates en, en aquests Hancock. de Barna sí, sí. És que sí. nosaltres som uns passarells ja la... Perquè portem una hora amb cotxe estudiant ah. L'esquerra m'està fotent cara trompada Jo ah. no sé aquest noi Si és que vol alguna cosa vol, ah. no sé. vol anar a un parc no sé, de... Am Amb ombra Busquem un parc amb ombra Que és de l'enxample Vinga Va. Bé, no veu mirat, no? no. Sabríeu dir-me en quina població està documentat el primer castell? A l'hora? A l'hora? Un, dos, tres, ja! Vint-i-dos, ah, ah, El no, dia, eh, un... dient i tot! Sí, sí, sí el, el dia era dia. No ve ve. el dia no me'l me sé no me no me no me jo, tio! El dia el sabem nosaltres, Va, sí! Va, un... El 22, 22 de gener de, de, gener de el 1770 el 70, de... a Barbós! Hola! Uh! Fins i tot el dia. Vull que l'exemple, wow, sí, espectacular. Guau, és, il·lusió v de donar, tio. Que la primera colla ens ha dit hasta el dia i tot. Jo no sabia el dia. El ja us havia dit que m'estudiaria. Acaba abundó, però potser ser inventat. Eh? No, no, no ho sé, Ho contrastarem. Vinga, ho mirarem. No però ha estat molt bé, hostia que maco. Sí, mica de sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ja podem plagar, guay. Eh? Acaba la frase. Els castells són una bogeria Cultura Família Valors I per acabar, què opines de Quartz Amunt? Que són majíssims, que és un planasso venir aquí a fer menjar, parlar una miqueta guai. veure guai cava i ah, menjar super, Superguai, el sí. plan és molt guai Planasso Sí, sí, sí, sí. o sigui, superbé tothom té un defecte i és que són col·legues de Sarrià, però súper bueno, però ara podem dir que no, vull dir no passa res no? Bueno, no, veure, aclar, Sarrià, eh? no muleu ja no voleu, Sarrià, benvingut ja està, ja s'ha acabat No, molt xulo, jo crec que heu guanyat ja una seguidora fiel, eh? Que guai, Gràcies. Perfecte, tremendo, tremendo S'agrada sí, sí, sí. Bé, i fins aquí ha acabat ja el test de quarts amunt Benvinguts, sigueu castellers i castelleres Fins aquí el test de quarts amunt Doncs, bueno, ara coneixem una mica les personetes que tenim aquí a, a la taula... Ara anem a conèixer a la colla que tenim avui aquí amb nosaltres. Com dèiem, avui ens acompanyen representants de la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample, coneguts com els Escardats. Avui tenim amb nosaltres una colla jove, fundada l'any 2018. El projecte neix a la il·lusió d'unes quantes veïnes del barri per apropar-se a la cultura catalana mitjançant els castells. La primera del 2018 es va fundar a l'esquerra d'Eixample una nova colla castellera, els Escardats. La colla xorgeix de la idea d'un grup de persones del barri de crear una xarxa veïnal més forta i cohesionada a partir d'una afició comuna, als castells. Aquell mateix estiu es va establir un punt de trobada per petits, joves i grans, tot iniciant els primers assajos de la colla als Jardins Rosa d'Olofeu, que no és plaça. Són uns jardins. Setmana rere setmana, la colla va anar creixent i amb l'arribada a l'hivern els assajos es van desplaçar als gimnassos de l'escola Auro i Llorers. Tampoc és una plaça, és un gimnàs. Gràcies al compromís dels escardats i escardades han anat superant proves de més dificultat, fet que els va motivar a la coordinadora de colles castelleres de Catalunya a l'abril del 2019. El primer pilar de 4 el van descarregar la primera diada a la colla, a Gabà, l'abril del 2019. Uh, en aquella mateixa... Sí? Sí? sí? sí? Ah, vale, perdó, perdó En aquella mateixa diada es va intentar fer el 3 de 6 però se'ls va resistir fins al juny descarregant lo a la diada del Prat el primer 4 de 6 es va portar la seva primera diada a finals de setembre en context de la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample. La primera diada completa la van realitzar a Badalona a principis de novembre o van descarregar per primer cop el 3 de 6 amb agulla que juntament amb el 3 de 6 i el 4 de 6 els va permetre guanyar la camisa lila. No va ser fins a la diada de Santa Eulàlia el 2020 que van poder estrenar la camisa lila descarregant el 3 de 6 i 3 de 6 a agulla a plaça Sant Jaume, al costat de les altres set colles de la ciutat. Tot seguit, va venir el coronavirus i l'activitat castellera es va veure aturada per la pandèmia fins a principis de setembre del 2021, quan van poder celebrar una mercè simbòlica al Sant Pilars de Quatre. En els mesos posteriors, van poder assistir a dues diades, tornant a descarregar entre les dues els tres castells de sis, que ja havien consolidat prèviament a la prepandèmia. El 2022, sembla que arrenca més normalitat castellera, amb una Santa Eulàlia al febrer, on a més de portar el 3 de 6, fan el primer pilar de 4 amb tronc i nucli femení. Al març, actuen a Sants, on carreguen per primera vegada una torre de 6 i realitzen per primera vegada un pilar de 4 per sota. Aquest mateix any es el 4-6 amb agulla, la torre de 6 i el pilar de 5. El 2023 comença fort, assolint tots els castells nous de la temporada passada en diverses diades i descarregant el primer castell de 7, a la diada dels 5 anys aconsegueixen descarregar en 4 ocasions més el 4 de 7 i també obtenen el 3 de 6 per sota tancant l'any amb la millor actuació de la colla la diada de Sant Andreu portant el 4 de 6 amb agulla la torre de 6 al 4 de 7 i el pilar de 5 2024 és un any de moltes estrenes, començant pel 7 de 6 a la diada de primavera al maig, realitzant la primera tripleta clàssica de 7 a Castelldefels a Castelldefels? al sí. juny tot estarà en el 3 de 7 així com la primera tripleta al juny també a casa, tot descarregat, el primer 4 de 7 amb agulla de la colla, acompanyat del segon 3 de 7 i el ja clàssic 4 de 7, així com portant els primers dos piles de cinc simultanis. Al tornar a l'estiu, després de repetir la tripleta Blassa-Sant Jaume per la Mercè, assisteixen al primer concurset de Torre d'en Barra, tot repetint la tripleta per tercer cop. I aquest 2025, que fareu penjats? Doncs de moment hi han descarregat el 5 de 7, el 4 de 7 amb agulla i el 4 de 7 realitzant la millor actuació de la seva història. Com bé diuen els nostres amics descardats, tant si t'agrada pujar com està la pinya, o si prefereixes tocar la gralla o el tabal fer fotos, dissenyar o fer marxandatge, tothom és benvingut a la, a la colla. Els pots trobar els dimecres i els divendres al centre cultural La Model, no és una plaça, és una expressó. al carrer Antensa número 155 Ves i participa Escardats, benvinguts i benvingudes a Quartsamont Uh, ara començarem a uh, la ronda de preguntes generals. Ara ja coneixem les persones que tenim sobre la taula, coneixem una mica la colla, ara són preguntes obertes. Aquí pot contestar qui vulgui, quan vulgui, i com sempre sense cap mena de filtre. M'agradaria que per començar ens fessi una mica una valoració de la vostra curta història. Com ha sigut aquest camí fins al dia d'avui? qui volgué. Doncs jo crec que sentint no?, tot així amb llista, crec que ho hem patat molt fort. Uh -huh. eh, vam començar, o sigui, vam tenir dos anys pràcticament de, de parada pel Covid just a l'inici i en comptes de fer que això eh, parés la nostra activitat, no?, i ens desféssim i com a colla, ens disolguéssim, eh, vam tornar moltes ganes, va tenir, un, o sigui, va haver una fornada de gent amb moltes ganes molt enxitxada per, per fer castells i hem aconseguit, no sé, jo no m'imaginava que al cap de tres anys... Eh, després del COVID o no, després de la represa poguessin fer els nostres màxims castells. és si que estem parlant que és una colla creada el 2018 amb pandèmia pel mig, dos anys totalment parats, com aquell qui diu. I que heu passat? De fer castells de, de sis bàsics a fer un cinc de set i a plantejar-vos doncs, reptes més importants, no? Això vol dir que a nivell social, a nivell de construccions, esteu pujant moltíssim i tot això sense tenir un local propi on assajar. Però amb totes les colles de Barcelona, les colles de barri de Barcelona estan pujant molt, Sants, no cal parlar del que fan a ah, les colles de Barcelona tampoc cal, però les colles de barri autèntic Serrià està pujant, poble sec, es manté un nivell estable molt bo Escardats està pujant com l'espuma què passa allà a Barcelona en les colles de, de barri? perquè clar, no és una tradicional al final Barcelona hi ha molta gent, per tant hi ha molta gent que fa castells, però no és una tradicional com a tal, està pujant l'afició als castells als barris o com va? <coughs> Jo crec que va molt també relacionat amb que Barcelona és una ciutat molt apersonal, no? jo que vinc de poble, uh -huh. eh, si tu véns un dia a l'assetge de la nostra colla, sentiràs molts accents. Ens hi convideu. Oh, i tant. Vale. tant, com, tant tants cops com vulgueu. Perfecte. Ara no, que ja comencem vacances. Al ah, setembre vale. tornem. Al setembre? O sigui, Sí. No? és que fa molta calor ara a Barcelona ja. ara cap al poble va, ara amb els xics i sí. sí, amb aquesta gent de per allà no? vas Montseny Tot. va, seguim, seguim, seguim. I llavors crec que és això. una colla castellera al final és una família és un lloc on coneixes gent i crees un cercle social eh, en una ciutat tan apersonal llavors eh, estan creixent jo crec perquè, perquè és crear nucli no? en, un, en un lloc que no et dona moltes facilitats per fer-ho totalment creieu que, que fer castells amb eh, Clar, abans ho hem dit, no? Que vosaltres sou una de les entitats, per mi, més dinamitzadores de, del barri, no? Igual que parlàvem en Poblesec, que també ho érem. També ho eren, perdó. Um, què significa ser de la Colla Castellana Escarralà Eixample? Què significa per vosaltres crear aquest teixit una mica al barri? És me, va més enllà de fer construccions, de fer castells? Sí, jo que també venia de, de fora... Uh, vaig notar com que en aquesta gran ciutat uh, et senties una mica com en un petit poble uh, perquè trobaves a la gent amb la que estaves compartint espai dos dies a la setmana te les trobaves a, al barri pel carrer, uh, al súper i em fa, va fer sentir com més no tan abrumat per aquest nivell de macrociutat sinó em sentia més com en un petit poble com a casa, no? sí, sí. Sí, totalment assajar la model Um, a Barcelona hi ha un problema molt, molt greu, d'aquí ja hem rajat moltíssim de, de l'accel·lentíssim senyor alcalde de Barcelona, Autèntic Botiflé. Um, què passa a Barcelona amb, amb les colles castelleres? Perquè després te'n vas amb altres colles i sí que tenen uns locals de l'hòstia, perquè te'n vas a Sants i allò és com Cal Figuerot, sembla, no? sí. Què passa a Poblasec que se'ls caguen coloms mentre es fan castells? Sarrià també assaja al carrer. Vosaltres assageu bàsicament on podeu o us deixen. Què passa? Realment en cap moment és una prioritat ni a nivell d'Ajuntament ni a nivell de districte i per molt que doncs, des de les diferents colles eh, doncs, intentem presentar plans de treball. Eh, doncs, és una ciutat que hi ha de base, és veritat, que està ofegada a, a, a nivell de, de, de locals d'habitatge i que realment un local casteller necessita unes infraestructures i unes, o sigui, per començar, doncs, unes dimensions que eh, no, no són fàcils. No fàcils i, i llavors ens trobem sempre doncs, amb moltes traves. En el nostre cas, doncs, això, tenim eh, a la Model, assegem al pati de la Model o quan plou sí que eh, ens deixen doncs, poder entrar-hi, però clar, eh, tenim tota, en total manca d'equipaments de, de seguretat, ja sigui doncs, un terratenuant, una xarxa o espais, eh, espais de vestidors, espais de canalla, no tenim res, res de tot això. Clar, I al final estem parlant de de colles castellars que mou arrastren molta gent, molta gent nouvinguda que a través de, dels castells s'integren doncs, al país s'integren a la nostra cultura i tot, ho feix, tot això ho feu des, de, des del barri, no? Després l'Ajuntament sí que ha trepit d'assegurament de moltes coses d'aquestes que feu vosaltres. Hòstia, què menys que amb els pressupostos que es mouen per allà Barcelona donar un lloc digne on, que, on, on, on aquestes colles castelleres puguin assajar així que senyor bon i fica't les piles, tio. Um, està molt bé fer un camp nou pel Barça. Està molt bé, jo sóc del Barça i està molt bé que el facin, eh? Però segur que tens un foradet allà per donar un local digne a l'esquerra de l'eixample, un local digne serrià O potser ells no se'l mereixen tant Ja ho veurem, ja. Ja, ja ho debatrem. Però hòstia, al final són persones que t'estan dinamitzant el barri Sense ànim de lucre Que ho fan de forma totalment desinteressada Segurament perdent pasta eh, Espavilem no? Perquè és una queixa molt reiterada A les colles de, de Barcelona Així que es fiquin les piles I des d'aquí tota la gent de Barcelona que ens escolta Que no és poca Teniu tot el nostre recolzament vale? a, la, a la lluita si fa falta Seguim. Um, parlem d'una colla que el 2022 fa la seva primera diada completa amb castells de 6. 2022. Estem al 2025 i heu fet el 4 de set amb agulla, heu fet el 5 de set, heu fet diferents castells, diferents cops, el 4 de set i pilars de 5... Han passat 3 anys només. La gent pica molta pedra per fer per passar dels castells de 6 a castells de 7. Amb... Um, a què es deu aquesta explosió? Perquè pel que estic veient i pel que estic denotant això no es queda aquí. Vull dir, aquest any vindran coses més heavies encara. A què es deu tot això? A que ho feu molt bé? A que sou molta gent? A que sou molt guapos? A que esteu molt bojos? Una mica tot? Una mica de tot. Jo crec, jo, de que, de tot. Jo crec vale. que el de bojos està bé. No? Treballem moltíssim assatge al final. Eh... Tenim moltes ganes de fer coses, la colla està molt motivada, no? la que tens un assaig una mica més fluixet, la meitat de la colla se t'enfada, eh? llavors això també dinamitza una mica voler apretar i voler fer coses molt grans. També al final tenim set mirades dins de Barcelona que ens estan jutjant eh, mm. tota l'estona, llavors, clar, tenim ganes de posar-nos les piles i no ser, no ser els últims o com a mínim marcar territori de dir ei, que, aquí estem nosaltres. que som la vuitena, som amb molt orgull, no? La vuitena, però que jo estic aquí fent castell igual que tu. Clar, mm -hmm. és que a Barcelona... Sota el meu punt de vista sí que hi han diades molt, molt importants La Mercè Però no és una zona tradicionalment castellera És una ciutat molt gran Que per tant per, per percentatge Doncs molta gent també farà castells Però no és una zona tradicionalment castellera Com és per exemple el Penedès no? um, Hi ha moltes colles I moltes colles que esteu pràcticament a tocar És molt complicat aquesta relació Us preneu gent entre vosaltres Hi ha piques per això Com funciona tot això allà a Barcelona? Perquè nosaltres amb les colles de la d'elaborar ens portem a matar, eh? No ens pensem... O sigui, amb tothom ens portem a matar. Jo m'imagino, amb una colla tocar a cada barri, doncs allò hauria ser la guerra. Eh, és un tema... És un tema, perquè quan vam néixer, és això, les colles del voltant no els hi feia cap gràcia perquè hi havia aquest aspecte, no?, de compartir territoris, uh, etc Però jo crec que, o sigui, una cosa que té Barcelona que deies, no és una zona tradicional, però sí que és veritat que en una illa de cases de l'Eixample potser hi ha més que algun poble de Segur, segur, vull, segur. Tens aquesta facilitat. Exacte. Però jo penso que nosaltres sí que vam néixer també intentant ser una mica diferents, de no voler uh, fer castells de gama extra, com teníem els veïns de Sants, o volíem intentar dinamitzar el barri i de fet la majoria de gent que entrava era gent que no coneixia els castells no és gent que digués ah, vull anar a fer castells, vinc escardats sinó és gent que diu què esteu fent aquí, mm -hmm. què està passant i a través de nosaltres coneixen els castells i trobo que era una mica el que ens diferencia pel fet que jo com deia, de no estem robant gent, perquè si algú vol anar a fer castells grans mm. i fer bones diades, anirà sants, no vindrem amb nosaltres. Yeah, per ja molt a prop que li quedi, si t'està al costat. Mm. En realitat, jo diria inclús que som una mica cantera, no? Que vale. molta gent entra escardats eh, per l'ambient, pel bon rotllo, no? per, per la franja d'edat que tenim, i se n'adonen que els hi agraden els castells, volen fer castells i se'n van a altres colles. Sí, eh? I això no es puteja? Eh? Home, sí, clar. Clar, vale, vale, vale, vale. Sí, clar, like... però què hi faràs, no? No, clar, que no et queda una altra Però a mi una de les coses que m'agrada molt de vosaltres És l'esperit de colla que teniu vale? Que, que l'esperit de colla Almenys com ho veig jo des de, des de la llunyania Va molt més enllà de les construccions L'esperit de d'escardats va Anem a passar-nos-ho bé fent aquesta activitat Anem a crear teixit social Anem a fer una mica barri no? És tan important per vosaltres El, el, el tema social el tema Com el, les construccions Va molt lligat una cosa amb l'altra jo crec que és, és el que ens fa especials En plan mm. com, com, com deia l'Aida És com la gent que, que entra escardats Entra no pels castells Entra per, per conèixer gent per com, Dintre a Barcelona com, És molt difícil entrar a un lloc on es català Per exemple sí. Llavors com, entra molta gent pel barri Entra molta gent per conèixer gent I, i això fa que després L'agafi com un estima als castells Però poca gent entra escardats per voler fer grans castells Jo crec mm. que entren més grans persones que després fan una colla que, que acompanya com a tota aquesta gent que entra i el sentiment de colla que ja és brutal i amb això doncs, no, és, no era l'objectiu d'Escardat fer grans castells però com amb la gran gent que hi ha és, una, és molt fàcil fer-los Clar, però esteu dient que, que entra gent que no té molta idea dels castells però estem parlant que aquest any he fet el 5 de 7 i un 5 de 7 costa molt de fer. és un castell molt cabró amb, amb dos poms de dalt amb molta gent, necessites moltes mans a sota hòstia és una feina pedagògica molt important aquí estem a la zona tradicional i tu vas per l'Arbós i les converses de, de bar típiques parlen de castells els típics tribuneros que parlen del Barça i Madrid a Barcelona aquí parlen de castells i hi ha una feina pedagògica des de petit tots, el, el meu nen amb un any i mig li dius fes l'aleta i t'aixeca el braç Barcelona és una altra història Clar, aquesta feina pedagògica D'ensenyar una mica què són els castells I què ha de fer cadascú com la seva posició Amb un bitxarrac o amb un 5 de 7 No ens oblidem que és un castell molt complicat de fer Ho he fet amb un temps rècord Llavors, entenc que entra molta gent Que no sap fer castells Però amb molta predisposició a aprendre I que vosaltres ensenyeu molt bé no? O, o, o, perquè si no, com, com feu un 5 de 7? És que no m'entra al cap, clar. Ensenyem com podem. Vale. Sí, també com podem. Ens informem molt, parlem amb moltes altres colles, mm. veiem molts vídeos a YouTube per veure com vale. fan. Vale. Eh, anem a assajos d'altra gent, hem anat a assajos a Pobles Teca, a la Juba, també, bueno, als xics de Gramollers, també vam anar. Vale. Com, hem anat molts assajos a preguntar i jo crec que també és perquè al ser una colla tan nova i són fora de la zona tradicional, on mm -hmm. sempre s'ha fet així, sí. no tenim estic més, sobretot amb el gènere, no? Mm -hmm. O sigui, hem portat un 5 de 7 i jo estic molt orgullosa de dir que era amb dos baixes noies que fa un any que fan castells. Hòstia. I vam portar el primer 4 de 7 amb una baixa noia, mm -hmm. no? I tenim una segona, tenim xorro mil terces de 7, com jo crec que això també influeix moltíssim. El fet de jutjar una persona per les mides, per la capacitat i no pel gènere, mm -hmm. també dona molt. Saps què portaries molt bé? amb la senyoreta Tamara la, la cap de colla Xicots de Vilafranca Són, vam obrir temporada amb Xicots de Vilafranca aquest any i ho vam fer especialment per deixar clar que a Vilafranca hi ha més colles que no només estan els verds, tot i que ens hi portem molt bé amb els verds, eh? des d'aquí una abraçada a la Marta Balló a l'Ernest Gallard, a tota la trupe d'allà al Gatsby eh? però a Vilafranca també hi ha una altra colla que estiu diu Xicots i que han fet un pilar de cinc íntegrament femení que tenen una bestialitat de castelleres Boníssimes com és la Zori que va fer terça d'un 4 de 8 d'una torre de 7 al final ja no és tant ser home o dona sinó que és que compleixis doncs, que, que pogués fer aquell castell bàsicament, no? que hi ha dones que poden ser baixes de castells de 7 i no passa absolutament res, Chicots de Vilafranca és una colla que us molaria molt per tot aquest tema de, del gènere. Els coneixem, els coneixem I porteu bé? Són els nostres padrins al final Què dius ara? Sí. <laughs> Jo ostia, jo jo ho sabia però volia. Digo, no bueno, deixem pensar que diguen això si no diguen no res. No quiz de Instagram. No, sa, no. No, has, no has els deures hores, eh. No. Plasticagamol. No. La la m'està dient que l'estic fica molt, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. que di algun. Clau sabia. posant a prova, per si sabeu eren els vostres padrins. No, bueno, pues ja està. Chicos de la Franca són molt guais, ja està fins aquí. Ah, passat, de fet, gràcies a ells perquè si no ens estava molt costat. Ens estava costant molt trobar colles que ens volguessin apadrinar. Sí, és un mar merdeix, això de padrina. No obstant, deixe'm que us digue una cosa, felicitar-vos, i més el Gerard i jo sí que ens ho hem parlat, la progressió vostra en tres anys ha sigut brutal. Mm de consolidar els castells de 6 arribar als castells de 7, com esteu ara ens costa veure la línia pedagògica que hagueu fet perquè en 3 anys fer aquest salt és brutal, sí, és brutal. i des de Quarts Amunt us felicitem perquè hem fet una mica d'història i realment molt bé Collonut. Sí, no Collonut! Poder <coughs> perdó plantejar-vos fer una diada sencera de castells de 7 amb 3 anys que porteu tres temporades completes, més o menys és molt heavy amb gent i a par el que diem no? que no esteu aquí al Penedès, que, que els castells es fan són religió que esteu a Barcelona, que amb 1.500 coses a fer més enllà d'anar un pati d'assaig o a anar a la presó oneu on assetjar a vosaltres. Té molt de me així que enhorabona i tant. L'any passat la queveu molt fortç, però aquest any sota el meu punt de vista i les estadístiques estan aquí, l'arrenqueu encara, més fort que l'any passat. passat va anar al concurs per primer cop. Expliqueu-nos una mica què va significar per vosaltres anar al concurs. Era un objectiu que tenia en ment, no va sortir sol, un cop ballar vau dir vinga, doncs som -hi". Com va anar tot plegat? Des de part de tècnica com a mínim, ens vam trobar una mica a bolet. Vale. O sigui, teníem molt assumit de que el concurs era una cosa de colles grans, de que nosaltres no pintàvem res i després de fer el 4 de set vam dir que realment si tornem a portar-lo no sé quantes diades ens dona per entrar i no mm -hmm. perquè no, anem a intentar ah, però és com gas. que loco tot, no? Sí, Vull sí, dir, sí, clar, clar, sí clar, clar. No, no, no, el, els objectius al principi del tram no entrava per res el concurset eh, va ser una mica champinyons al mig. Potser al no tindre aquesta pressió i veure-ho quasi al final també sí. us va ajudar bastant, no? Sí, sí, a veure sí que és veritat Perquè que al final va a Perquè a partir del setembre les colles eh, anem a puntuar mm. per poder anar al concurset i això és una pressió afegida, eh? Bueno, hem de dir que també van entrar gràcies als bous, que si no l'Eloi se'ns enfada <ríe> l'Eloi que sí que van entrar, <ríe> gràcies a vosaltres. L'Eloi, que és veritat, sí. No, però hòstia, i després m'agradaria que m'expliques una mica l'experiència esteu al concurset, vale? allà rodejats de colles que van a fer un 4 de 8 una torre de 7, a Falcunar, que de quiero Como al la torre Que le Todo lo que troban un 7 de 7 amb agulla, tio, quina cosa més lletja un 5 de 7 agulla quina cosa més lletja, Déu meu per, per mil voldria Gerard jo no el voldria oh, fer sí, mai jo, aquest... oh, sí. què dius, tio? un 7 de 7 7, no, de 7, no, no. 7 de 7 7 de 7, sí, però 7 de 7 agulla què és això tan lletj? Bueno, no sé bueno, al final, bueno, eh, debat per aifell, com en tenim 500 um, us trobem colles així, no, Castelldefels que va van anar pel 4 de 8 Poblesec, que no els hi va sortir molt bé concurs però també és una colla que podia guanyar perfectament Badalona, colles totxes, no, que van 200 persones a plaça vosaltres arribeu allà I què? Com va anar l'experiència? Agafant una mica com, com, va, com va ser eh, tècnicament, a nivell de Junta també va sortir, o sigui, prèviament havia sortit com un bolet, va haver mm. com tot aquest procés de eh, volem anar i no volem anar-hi de debat, de que cadascú doncs, expressi una mica les seves opinions, finalment doncs, vam, per votació vam decidir anar-hi mm. però, des de, també des de tècnica però des de Junta també va ser com anar i amb il·lusió i nosaltres, per exemple estem poc acostumats a fer diades doncs, fora de Barcelona i trasllar- nos amb, amb autobús i ja era com mm. agafar l'autocar a les sí. 6 del matí i nos allà, que l'entrada amb cercavil, com tot amb molta il·lusió, l'entrada amb cercavil, a trobar-nos doncs el, el cartell amb el nom de, de la colla, veure'ns això, eh, envoltats de les altres colles, i era com ah, ostres, que després de tant estem aquí i, i ho vam viure com amb molta il·lusió i molt anem a pas a pas, com castell a castell mm -hmm. eh, i, i, i a veure què, què va sortint, però crec que ho vam molt, vam acabar cansadíssims. Però... Jo crec que sí, perquè també era molt conscient de el que teníem i el que no teníem uh -huh. llavors sabíem que què anàvem, sabíem que és el que teníem i per tant la gent ho va fer, ho va disfrutar i després ja va ser valent, nosaltres hem acabat, hem acabat anem no... a passar-nos-ho bé, uh -huh. anem a acabar de gaudir del, del concurset i endavant. Molt bé Teniu alguna espineta clavada l'any passat? O va sortir tot més o menys rodó? Alguna cosa plantejada que diguéssiu, hòstia, això finalment no ha sortit Bueno, vau fer el 4 de 7 amb agulla Vau fer 4 de 7, vau fer el 3 de 7 Vau fer el ple de 5, que, quina espineta heu de tenir? Que, no, com me la diguis, m'enfadarem vosaltres poc, poc, espineta potser Coses tècniques, no? Sí, bueno. més, més de pues, millorar laterals O poder baixar sí. la canalla de pis Coses d'aquestes així, sí. però com a nivell de castell, a nivell castells no. Ostres, jo crec que vale. vam aconseguir prou no? no ens posis més pressió No, no pas, el 7 de 7 el fareu La torre de 7 també, quan, vingueu, quan el fareu vingueu, Vindreu aquí Per ser, els vostres padrins faran aquest any la torre de 8 en Folra Um, vindran i nos nosaltres tenim com molt bon farió que diem, teniu, o sigui, donem molt bona energia si ens donem la mà vol dir que el fareu, no hi ha cap mena de dubte, llavors fareu el 7 de set aquest any i vindreu, ja, quan el fareu? Festa, no ho No, ja, sí, sí Quan el fareu? Dia de tardor, Dia de tardor. quan és? Eh... 4 d'octubre, 4 d'octubre Segur que el 6 d'octubre és el meu aniversari I podem liar una monumental fem... Tot Doncs bona ja sort, saps, eh? ja saps, vine, vine a celebrar-lo El 4 d'octubre És Home, un dissabte Sí, també fem bones posdiades nosaltres Voleu que vinguem? Al... Bueno, que sí, ja esteu invidadíssims El dia 5 de Montserrat a Actuar, sí. però el dia 4 Podríem anar-hi, bueno, parlem després Us sembla? Perfecte. Vinga, va. el Perfecte Bueno, anem directes <ríe> Som els unis d que no palmada. podem beure alcohol amb camisa, no passa res Bé, bueno, nosaltres um, ja veurem què passa no, no um, Seguint amb, amb el tema concurs, parlem de la jornada de concurs de Torre d'en Barra Moltes colles es queixen de que la plaça queda molt petita per la quantitat de gent que hi ha I al final el concurs de Castellda es fa una mica pensant amb l'audiència no? Tan televisiva com la que et ve a la plaça Uh, sí que es fa per les colles però també per la gent que et ve a veure no? i que no hi havia públic no hi havia no cabia públic a la plaça i feia molta calor i molta gent creieu que s'hauria de reformular tot plegat ja no només el, el concurset de Torre d'Embarra eh, sinó tot en general perquè la terraquarena també es fa molt llarg el concurs i era parlant de Torre Barra, doncs va ser caòtic, la quantitat de gent que hi havia a la plaça i no sé que havia, inclús gent que em diu que s'havien d'esputjar per l'hora de fer castells què creieu que s'hauria de fer Torre d'Embarra? Ara ja sabeu de què parleu i ja heu anat què milloraríeu? És complicat perquè al final no hem viscut el concurset al pavelló ja. llavors, clar, és com molt difícil comparar no? mm -hmm. jo crec que a nivell escardats no ho vam viure tan agobiant perquè nosaltres actuem a la Mercè Eh, som la colla que està doncs, dins dels turistes i dins del yeah. públic, yeah. llavors nosaltres ja estem acostumats a haver-nos haver de cridar amb turistes per tenir lloc, espai suficient, per posar les gralles, per posar la canalla llavors, si sempre ens barallem a la Mercè per mi el concursep va ser molt més amigable, no que deia yeah. del costat perdonat pots apartar i s'apartven. Eh? Totalment. Llavors clan és difícil valorar com ho canviàriaem si no emviat el pavelló. Però crec que el punt està una mica amb el que tu explicaves que, que el concurs, concurs varia, vale, però que el concurset doncs estigui fet també posant al centre les televisions Clar. o al públic en comptes de les colles castelleres Totalment. i els castellers com a tal que aquí mm. està el canvi que, que dir, em sorprèn perquè no vaig veure a ningú de, de públic com a públic perquè realment era, era impossible Clar. estar allà com a, Clar, com a en canvi el pavelló és un espai tancat que això pot anar bé o no pot anar bé a l'hora de fer castells que hi ha un debat també per obrir però el públic sí que té el seu espai les colles hi caben Minyons de l'Arbòs sí hi ha anat a fer concursets allà de fet n'ha guanyat algun i el públic està molt bé el lloc, és una mica una terra quarena però lopatitor jo crec que, que hauria d'anar una mica tot cap aquí tant per l'audiència la gent que ve mira com fan els castells les colles i, i per les colles també crec que seria un espai molt millor per fer-ho Quina és la salut actual de la colla a nivell de camises a nivell social a nivell de compromís a nivell d'empenta com funciona com va tot plegat perll Esteu en un uh, me'n recordo sempre que faig aquesta pregunta d'Ecaldats la colla caldes de Montbui que em diu Estem en la Losta prime Esteu en el vostre prime vosaltres jo, jo haugué de dir és que en uh, uh... Com comentàvem, tenim gent que entra, que també és d'una franja d'edat més jove, post-universitària, que no coneixia els castells i el que acabem tenint és molta rotació tenim gent que ve i que ens ha ajudat a fer, a guanyar la camisa. Tenim gent que ens ha ajudat a fer 47 que ja no està venint. Mm -hmm. És a dir, gent formada mm -hmm. que no és que hagi marxat altres coses, que potser ha marxat de viure de Barcelona ja. o li han sorgit altres projectes, altres coses i sí que hi ha aquesta rotació. Llavors, no és que anem creixent lineal, sinó que anem fent molts pujades, pujades i baixades. Però bueno, sí que teniu, teniu molta estabilitat pel que fa als castells. Us podeu plantejar fer diades completes de, de set. Um, per tant... Sí que hi ha pujades i baixades, teniu una mica aquesta estabilitat que costa molt eh? amb les colles castelleres, costa molt um, Què significa per vosaltres ser descardats? Sí que és una pregunta molt intensa, us l'he ficat sense vaselina ho sé, però què significa per vosaltres? Jo crec que és una mica i ja el que hem anat sortint una mica, que sent de... Jo, jo sent de Barcelona sí. eh, i que tot pot arribar a ser una mica hostil i sense trobar doncs, espais on, on tenir un oci o un socialitzar doncs per mi és, és la, la meva família o la meva casa doncs, el saber doncs, que els dimecres, els divendres o que qualsevol plan doncs, els pots fer amb ells i que, i que és com un punt de trobada eh, mm -hmm. És com un oasi i s'almit el desert eh? Maco, maco Paco? Sí, sí, és la família o sigui, al final és això tota, la pers -tota persona que ve de, de fora de Barcelona és, és la, la família que acaba trobant, no? Ja no només amb Castells, sinó després fas el grup d'escalada fas al grup de no sé què, vas a la platja jugar vas a vòlei i és amb la gent que t'acabes movent uh -huh. sempre una pregunta t'anava a jo quina massa social sou? Ara, a assaig regularment doncs en canal arribem a unes 100 persones i a diada doncs 120, sí, depèn de la diada Si sí, sigui, un assaig normal En canal, o sigui, adults uns 70, 70. 80 sí. Està molt bé, eh? Moltes colles ho voldrien això sí, sí, sí. Que sí. Però clar, són a Barcelona I són la colla guai de Barcelona Hauríem <laughs> descobert que, que Poblacer que està bé, que Sarrià no mola ja tu diran d'aquí una estoneta perquè em sembla que te Sí, ten tenim ah. WhatsApp, August. Ja, ja, no. Som no, ja, Pep m'ha dit que sí que tens un WhatsApp. Som uh, bicampions i campions actuals de l'animació del concurs intercasteller de futbol Això és una moguda, clar, saps què ens passa a nosaltres? Que clar, nosaltres som minyons de l'Arbós I quan veiem aquestes mogudes de l'Intercasteller i tot això T'ho explica-li a mon avi de l'Arbós que ha d'anar a la colla com jugar a futbol et dirà, però què dius, tio? Clar, això està molt guai, però nosaltres encara no hem pogut allà fer el pas i anar-hi el dia que hi anem, tremoleu, eh? que nosaltres som uns trencacames. Però nosaltres, el futbol, meh. Però l'animació és el que... Vale. És el que Podem venir amb vosaltres a animar? Sí. I vale. esteu, esteu, vale. esteu preparats per disfassar-vos? Home. Home. I deixar-vos-hi la si de veu, eh? Després, quan no ens gravin, t'explicaré com ens disfassem nosaltres. Fora de micro tenim una història pari-fei molt bona. Um... Hòstia, tio. Vig a Gerard. Eh... Bueno, um, veieu desigualtats, entre colles a nivell de coordinadora de repercussió als mitjans sembla que només facin castells 4 o 5 colles o oh, ja us està bé com està què en penseu de tot això? Sí, realment com a, com a coordinadora però inclús també a Barcelona que, mm -hmm. que costa, vull dir que hi ha hagut, eh, o sigui anuncis i, i, i publicitat de l'Ajuntament de Barcelona que sembla que només hi hagués eh, la colla de Barcelona Clar. que no hi haguessin altres eh, set colles, vull dir que no com a coordinadora però també com des d'altres de, de entitats que sembla que només n'hi hagin tres o quatre i que eh, al final eh, són moltíssimes i moltíssimes gent al darrere i que són moltes les que també doncs, volem prendre partit i, i tenir espai Totalment. De fet, és el que diem sempre, no? Nosaltres naixem de, amb el propòsit d'onar veu a aquelles colles que, que no en i de donar notorietat a totes les colles, per igual. Tractem igual si ve castellers de Vilafranca, si ve cardats o si ve els del Baix Montseny. Aquí no fem distincions. Tothom som castellers i tothom sap el que costa tirar una colla endavant. Tot i que el meu punt de vista és que amb mil persones a plaça és molt més fàcil fer castells que amb 60 a plaça eh? això ja és un debat que quan vinguin als de Vilafranca i ja els hi diré um, a nivell de repercussió jo sempre dic el mateix i me'n recordo dels nostres companys de Lleida quan Lleida va guanyar la jornada del concurs de dissabte l'única entrevista que se'ls va fer li van fer nosaltres i que hagi de venir un mitjà nosaltres l'any passat no ens escoltava ni ma mare eh? de veritat, no ens escoltava ningú que tant sí, l'any passat poca gent ens escoltava i l'única entrevista que li van fer van ser quarts amunt. i el tio volia venir van fer una, una, un programa que va venir la Marta Balló de Vilafranca Vam venir els nois de la Torra, campions de la jornada del concurs de Torre Barra, i Lleida I aquell dia va caure un dilúi universal Però més que avui, amb pedra, una, una bogeria I el tio volia agafar el cotxe des de Lleida per venir a l'Arbós uh, A fer l'entrevista Li vam dir, no tio, si no cal que et matis per venir a la ràdio Va dir, es que és l'única entrevista que, que m'han fet I això és molt trist estem parlant de Castellers de Lleida guanyar el concurs de dissabte, és molt heavy i l'única entrevista la van fer nosaltres així que nosaltres seguirem entrevistant a Castellers de Lleida, sí. cardats, a qui faci falta i el nostre recolzament el tindreu sempre d'acord? Moltes gràcies Com veieu el món castellà actualment? Massa competitiu? Està bé com està? Com el veieu? Si sí, ja va bé, ja va bé, eh? <laughs> Jo el veig en un bon punt. En un bon punt? Sí. Vale. Crec que les colles sí, tenen competitivitat, però també s'estan aconseguint coses molt xules. Mm -hmm. eh, faltaria que caigessin menys castells grans, no? Sí. Eh, però jo, jo el veig està a top el món castell en general. Um, hi ha 93 colles a la coordinadora de, de castells, potser alguna menys perquè fa poca ha desaparegut alguna que altra. Com veieu això que vagin sortint tantes colles? Clar, vosaltres sou una colla... Bastant novell Per tant entenc que em direu que està guai Que surtin colles En canvi les colles veteranes No estan del tot d'acord En que vagin sortint tantes colles no? Com ho veieu vosaltres? Quina és la vostra visió? A tot veiem que creïn colles noves vull dir, com al final no és que creïn no... o sigui, les colles noves com sorgeixin sinó com per què sorgeixen o sigui, com, a mi mentre sigui com que vulguin sorgir des de les ganes des de voler fer castells, des de voler fer xarxa com amb la gent d'un poble, d'un barri doncs no veig quina maldat hi ha en què més gent se senti propera com a fer castells i, i a la cultura i a, i a la catalanitat una mica o sigui, jo veig molt a favor sempre de de donar un cop de mà com a, a totes aquelles colles que vulguin, que s'estiguin formant i que, que vulguin fer castells perquè crec que l'objectiu de qualsevol colla que, que, vol, que vol ser colla és fer castells i amb el missatge aquest de són colles que estan jo no us diré aquí però m'ho dit, eh, de vosaltres i per això us dic la, la pregunta són colles que estan abocades a la desaparició um, totes les colles van néixer algun dia i ningú donava dos duros per ells, d'acord? ¿vale? Um... Parlem de Vilafranca, per exemple, hi havia tres colles castelleres, a n'hi ha dues. No estem parlant de, de Vilafranca. Estem parlant que potser a Esquerra i veu més gent que a tot Vilafranca, no? Segurament és un cas diferent A Torre d'Embarra hi havia dues colles castelleres Ara només n'hi ha una Hi havia xiquets de Torre d'Embarra, als nois de la torre Ara només n'hi ha una, també Torre d'Embarra Lògicament, amb un bloc d'edificis de Barcelona Hi ha més gent que en tot Torre d'Embarra Si et sortís una colla a l'Arbós Doncs segurament hi hauria problemes En canvi, a Barcelona jo no li veig tant el problema Hi ha moltíssima gent i gent tan diversa Que totes les colles abarquen no, això? Per tant, jo a Barcelona no veig tant el problema sí. Però igualment, doneu-me la vostra opinió Com sí. veieu això? Sí jo, crec que també... jo he comentat que per mi el més important d'una colla era com la filosofia, uh -huh. jo trobo que les vuit colles de Barcelona també tenen filosofies prou diferenciades tenen uh, coses peculiars de cada una, no som encara clons una d una altra i que per al nivell de quantitat de gent, uh, jo crec que els barris de Barcelona tenen la capacitat de gent i també la identitat com per poder absorbir una colla almenys a cada barri uh -huh. Llavors, si es creés la nova colla de l'esquerra de l'Eixample, ja ho veuríem, però jo crec que ara mateix sí que estan a vent com per barris, i a barris que encara no en tenen, però dos en el mateix barri, no? El mateix districte sí, però mateix barri no s'ha donat, que jo crec que seria potser el punt de... que és hagués aquest conflicte més real. Exacte. Relació amb ajuntament i administracions. Com ho porteu? Complexa. Complexa. Complexa. Difícil. Difícil. Inexistent. Inexistent. Ara t'ho remata, m'ho, tio. No, no, no. No, no. <ríe> um, no hi ha relació amb l'Ajuntament? Jo crec que la justa i mínima, com perquè nosaltres anem fent, però com... I ells tenen, tinguin l'excusa com perquè ens estan ajudant, però jo crec que... Què ens dona l'Ajuntament? Què ens dona el districte? No ens dona res. Mm -hmm. Vull dir, nosaltres fem castells com tot i que tinguem a tota aquesta gent en contra. O sigui, és com hem assajat sempre, en una plaça no, hem assajat sempre com en un parc, hem assajat entre tres parets, mai hem tingut un sostre, vull dir, no hem tingut l'ajuda de ningú i si aquí estem és per nosaltres, no és per ells. Però és que a com m'expliqueu això i després em feu un cinc... O sigui, clar, clar, clar és que me O sigui, un cinc de set costa molt de fer. Vale? Que costa molt. Un quatre de set amb agulla costa molt de fer. un castell molt fràgil. Que hi ha un moment que el Pilar s'està aguantant pràcticament sol quan baixen els segons i les mans van o sigui, són castells que costen molt de fer ¿vale? aquí se n'han fet molts però ara fa temps que no fem un 4x7 amb el Pilar perquè costa moltíssim i que heu d'estar assajant doncs, en tres, entre tres parets a parcs que no són parcs a que quan plou us mulleu tio, això és una vergonya però al, fi, al final no, no som nosaltres, vull dir, és una lluita compartida, moltes colles de Barcelona estan igual I quina dir és la solució? Perquè potser us de plantar o quan feu la la superdiada aquella per la Mercè dir doncs potser hi haurà colles que no actuaran o, o no ho sé perquè és que la situació aquesta és, és molt complexa i segurament és molt complicat eh, de solucionar jo no sóc ningú per dir el que heu de fer, ja, us, ja sabreu vosaltres el que heu de fer però és una lluita compartida amb, però sota el meu punt de vista, des de la llunyania, cadascú fa una mica la guerra per la seva banda, eh? Mm -hmm. Pobla Sec es fa la seva lluita, s'arriàs fa la seva lluita i vosaltres us feu la vostra lluita. No seria millor potser ajuntar-vos i fer com un sindicat de queremos local, queremos local, o com va això? Totalment. O sí, jo estaria a favor de fer-ho. A des de Barcelona tindríem el poder de, de demanar alguna cosa, però si hem d'esperar que la gent a les responsabilitats ens faci cas passaran molts anys. Sí, en aquesta última festa major, la diada d'aniversari... Sí, ja no és més enllà de tenir local o no, és doncs, les, les craves que tens burocràtiques a l'hora uh -huh. d'organitzar una diada castellera, bueno, no us posem lavabos, doncs, hem d'assumir nosaltres mateixos doncs, el cos d'uns lavabos portables i després, doncs, si vols fer eh, una mica de festa, tot tot això ja és eh, assumir-ho nosaltres. Llavors és com és que no, tenen, no tenim ni, ni els mínims recursos doncs, per poder Perquè... fer un, un acte a l'espai públic, si sí, el permís però no yeah. doncs, els recursos al final poden a al lavabo Javi però això no passa amb totes les colles de Barcelona. No passa amb totes les colles. També és veritat que Barcelona, al final, és com que tot depèn molt del districte, i cada districte és una miqueta un món, i aquest és el nostre districte de l'Eixample, doncs mai a la vida havia tingut una colla castellera, mm -hmm. i ni colla castellera, ni altres entitats d'associacionisme al barri, mm -hmm. perquè aquesta lluita igual que no és només de colles castelleres, tampoc és només de, de cultura, sinó que més l'associacionisme doncs, eh, al lleure de, de casals populars i de, de la gent que al barri volem fer una mica de xarxa, que tot són traves a nivell burocràtic mm -hmm. Estem al Penedès, zona tradicional castellera, amb molt bon cava amb molt bon embotit, com ja heu pogut comprovar um, Què en penseu de la zona tradicional? Som uns carques ens ho tenim molt cregut som guais, molem, tenim unes diades de la l'hòstia, no és per tant què en penseu de la zona tradicional? Vosaltres de la capital? Hòstia, no, no. Jo crec que són maneres diferents sí. de veure la vida. Jo no la comparteixo, mm -hmm. però, però entenc que dintre dels castells cadascú tingui com la seva manera de, de, de fer-hi i són valors diferents. I, i, I al final, jo no els defenso, però, però m'agrada també que hi hagi gent d'aquest estil. O sí, sigui, jo admiro molt com el nivell de viure-ho, que dius tu. M'ha aixugat molt això que explicaves d'anar a un bar i que estiguin parlant de castells. Mm. Per mi, ni, ni m'ho hagués imaginat. O sigui, els doncs, nens al col·le. Sembla... Jo sóc educador social i treballo en una escola de Vilafranca, el Baltà i el um, Els nens al cole, alguns juguen a futbol, però és que la gran majoria fan castells. O sigui, hem hagut de, de, de prohibir els castells a del pati <laughs> perquè, clar, no, o sigui, no estem parlant d'un castell un pila dos. No, no. Estem parlant de que hi ha camps de colla, de que hi ha gent, o sigui, els nens de primera primària, segona primària, si no van assajar, no pugen el divendres, a la diada, que es feia, que divendres feia una diada al pati. wow Si no venien cada dia assajar, no pujaven. Estem parlant de que això ho feia el Quimet, que el Quimet és el nebot de l'Àngel Grau, cap de colla de Vilafranca, vale Tot o sigui, el, el, sang, El eh? nivell és aquest, d'acord? Vale? I clar, que els castells hi havien baixos, hi havien crosses, hi havia en contraforts una bogeria. I s'ho ells, eh? S'ho fan ells, nens de primer. Sí, sí. Que és espectacular. Fica la pell de gallina. I els veus allà i dius, és es que esteu penjats, tio. Jo jugava futbol amb la seva edat, saps? <tots> Això només es troba aquí però per, per altra és... banda crec que som molt tribuneros també, sents el típic tribunero del Camp Nou? Deu cago en lleu no guanyaré mai, som una mica així i que quan veiem colles com la vostra jo no, quan els tribuneros de la zona tradicional veuen colles com la vostra que els hi fot un 5 de set ràbia en el que no està escrit, i això m'agrada també Però eh? bueno, què en penseu vosaltres? Jo, a part d'això, l'única discrepància que jo he patit més és el tema de les cançons eh, que toquem al, a la l'actuació La polca <ríe> Oi si! <sí. ríe> Sí, pel sí i no. Clar, clar, no No, no Clar, no. hi ha discussió, no, no. eh Bueno, hi ha discussió, sí, m'agrada molt uh, Jo si vingués a la balleria Ara, si em veu el meu cap de colla ballant la El 4 d'octubre tindràs 4, Farem 4 d'octubre Vindrem allà, 5 d'octubre anem a Montserrat Allà no ballarem Polca no. I al dia 6 ho ballarem tot Pel meu aniversari polques i no polques. Polca, polca. Per fer. Us molaria venir a actuar A la zona tradicional? Va va mani. a Vilafranca. No, a vol, vale. va anar a Vilafranca a on? Amb qui? No, no, xicots de Vilafranca. de Vilafranca. Un vale. 23 d'abril i vam tenir els ans ovaris de placentar-nos en una actuació amb quatre pilars de quatre. En sèrio? Sí. Context, ver... Context. Feia poc, se'ns se havia caigut la torre. Vale. Eh, una dosa amb la clavícula trencada. Al cap d'una setmana, l'altra dosa, eh, fent judo, es trenca la clavícula. Hòstia total de doses és zero vale. llavors pues, si no hi ha doses no hi ha castells si us presenteu a Vilafranca amb quatre pilars de quatre està guai, Totalment, si només sí. ho podíeu fer vosaltres normal eh? ah. que la gent ens mira com ens mira després jo crec que, el, que vosaltres és el que, que he dit amb un principi eh? fou molta pedagogia castellera i expliqueu a la gent què vol dir fer castells però fer pedagogia castellera també vol dir què són els castells on es van crear els castells i els castells es van crear aquí Uh, el 20 de gener va ser? 22. 22. 22, 22, 22. Va ser el 1770. Això li direm molt molts ses, que la data no ens l'havia dit mai. No, mai. Bueno, um, crec que estaria que el vostre pas natural seria venir a actuar cap aquí. I ja ho dic en antena, um, estem totalment bojos, a quarts amunt, i um, tenim els projectes en ment, projectes que vénen molt, molt heavies de cara a l'any que ve, però aquest en farem el primer i, i us hem convidat a venir el 8 de novembre a la plaça de la Vila de l'Arbos, la millor plaça castellera que hi ha en tot el món ni, ni la plaça de la Vila de Vilafranca ni cap plaça de la Vila de l'Arbos. i se us ha convidat a venir de fet vaig parlar, vaig parlar amb l'Anna i li vaig dir, hòstia Anna, que jo ho segueixo des de fa molt de temps i no és el mateix parlar-ho per telèfon que cara a cara, eh? Jo vaig venir-vos a veure a Torre d'Embarra quan no fèieu res. I, I el 5 de aquest crec que m'ha fet més il·lusió a mi que amb molts de la vostra pròpia colla. I crec que per tancar una mica al cercle aquest, actuar per acabar temporada a la plaça de la Vila de l'Arbós, on l'any passat es va fer la millor actuació de tota la temporada, ni concurs de Castells, ni Sant Fèlix, ni res. Va sellar amb 3 de 10 de Vilafranca, 4 de 9 a 9 amb Agulla, Piles de 8... Acabar la temporada per vosaltres seria la hòstia Des d'aquí, Anna Que tu tens molt calladet, filla meva Alguns ho saben i altres no Volem que Escardats vingui el 8 de novembre a Acabar temporada a l'Arbós A la millor plaça de la, de la Catalunya, vale? Va. Queda aquí, I ja em contestaràs, Anna, si vols vale? Anirem darrere de l'altra vale. I a part no serà només una diada Serà diada castellera, farem Activitats per la canada durant el matí Diada castellera a Dinar popular de l'hòstia de bo I festa Bueno, llavors ja ens anirem vale. Tribut a ACDC si DJs no la diana, superguat la festa, no. no, tio Va, di... Bueno, ja en parlaré em... Que sabeu que l'oferta està aquí Saps què passa? Que al novembre llavors tindrem diada cada cap de setmana I què? I a veure, som de la zona no tradicional sí. La gent valora molt poc els castells I molt a temps lliure sí. Llavors, bueno a això debatiu. Això, de arrastra la colla, si vols et venim a fer quatre pilars de quatre, també. Ja en parlarem, ja en parlarem. En parlem, en parlem. Que sapigueu que, que us volem, perquè us estimem moltíssim, no pels castells que feu, sinó per com sou, i per com ho feu, sobretot, d'acord? Um, ens queda molt poc temps. Sí, ha passat una hora i mitja... Així, i és una llàstima perquè m'ho estava molt bé, ens queden 5 minutets Aquests 5 minutets els aprofitarem per fer una mica de, de promo, que expliqueu una mica què fareu Ja sabeu ja sap tota l'audiència que vindreu el 8 de novembre a l'Arbós, això ja, ja ho saben, si no veniu sou uns merdes uh, A partir d'aquí, anuncieu una mica que teniu en ment. ara teniu vacances, um, una mica diades heavies, actes que tiqueu aquesta temporada T'expliqueu Ara vacances, Ara vacances, per començar On aneu de vacances? Cadascú, el poble respectiu, Barcelona vale. es queda buida Bé, bueno, ella sí que es queda No, jo intentaré fugir perquè a Barcelona a l'estiu no s'hi pot estar vale. Clara clar, partim d'aquesta base Per vale. això fem vacances vale. Llavors, tornem a finals d'agost Assagem el carrer perquè la modela està tancada Així que ja veureu per xarxes on assagarem um, I comencem ja o sigui, La primera diada que a nosaltres ens agrada molt i que sempre anem, intentem anar forts és la Mercè que plaça Sant Jaume de moment doncs ens agrada molt estar-hi tenim el Pilar Balcó per primer cop a la nostra uala, història uala, molt bé. que guai de moment està sortint molt bé vale. és després... protetiu cada, cada ah, clàudia sí. aquest any ens, ens, ens toca li podreu fer un calvo des de dalt? pila de ceig, em calgo inclús. Bueno, l'any passat vam treure una pancarteta, dient vale. volem local, i vale. se'ns en van riure a la cara. Ah, que guai. Llavors, clar. Vale. Bueno, ja veurem sí, què, ja què, passa, ja què passa. Ja veurem què fem. I després ja ve pues, la nostra diada de, de, de tardor, de festa major de tardor, i la veritat és que no sé... Que és quan vindrem nosaltres, és el dia 4 d'octubre. Sí. Vale. I després tenim diades diverses aquí. C2, Ens anem a Andorra, sí. també, eh? Ah. No tos hi vam anar aquest any a Andorra, quin fred. Fred i pluja, I vam enganxar temps. Uau. Sí, sí, sí, molt mal temps va fer, però és guai, a Andorra. Oh, gràcies pels ànims. Però quan hi aneu vosaltres? 22 i 23 de novembre. Ah, sí, eh? No. Sí. Es puta mala, quina idea de més guai, tio <liter _s2> Sí, sí, ho eh? sí. pipa eh? No vols venir a l'Arbol? i si vols anar el 22 de novembre a fer castells a Andorra no, no, Ens aneu moltíssim, eh? De cap... Bona data, bona data Les ofertes arriben quan, quan arriben A Andorra tenen molta pasta Sí, sí el Juli, el, el, el president d'Andorra diu que no calla mai Tio maco, Gerard Sí, però no calla no calla, tingueu paciència amb el Juli eh? No calla Més o menys com tu, Vull dir, els tiros van per aquí eh? Eh, bueno, Però el programa és meu <ríe> um, Escardats, ha sigut un autèntic plaer De tenir-vos aquí Estem molt contents de que hagueu vingut A més amb un dia complicat com el d'avui Que s'ha girat el temps, no sé sigui què ha passat S'han girat els astres Esperem que heu estat feliços Que us hagueu passat bé aquí amb nosaltres Que sigui una experiència que vulgueu tornar a viure I quan feu el 7 de 7 us esperem aquí Que esperem que sigui molt aviat Crec, Laia, que no hi ha millor manera de despedir aquesta gent que amb aquestes paraules tan boniques, oi? Endavant? Som-hi! Avui, 3 de juliol, és un dia important i amb els escardats la farem molt...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 Poques colles ens ho han ficat tan fàcil Poques colles han sigut tan agradables En poques colles gaudirem tant Com amb la que tenim avui amb nosaltres Estan actius des del 2018 I porten camisa lila Són joves i plens d'energia com les alcalines Facin castells de 6, de 7 o de 8 És la seva gent qui ens enamora Així que seu les copes I brindem per la copa Per la colla més molona De copes ja me n'he pres ja un parell